czwartkom 27. prosinca 1831. godine brod njegova veličanstva Beagle isplovio iz britanske luke Devonport na putog svijeta Zapovjednik Beagle ili Njuškala, kapetan Robert Fitzroy dobio je od britanskog admiraliteta zadatak da dovrši kartografsko snimanje Patagonije i ognjene zemlje, da snimi obale Čilea, Perua i još nekih otoka u tihom oceanu. Sve u svemu, bigl ili njuškalo, jedrenjak od 240 tona istisnine sa 60 članova posade i naoružan sa 6 topova, krenuo je u jednu tipičnu kolonijalnu misiju. Britanskoj ratnoj i trgovačkoj mornarici trebali su pouzdane karte i istraženi pomorski putevi, a britanskim trgovcima trebala ekonomska slika novih zemalja, veličina luka, izvori sirovina i procjena novih potencijalnih tržišta. Ali kapitanu Ficeroju, Jedrenjaku Biglu, jedinstveno mjesto u povijesti osigurat će jedan od 60 članova tog Jedrenjaka. Na broce u Luci ukrcao jedan 22-godišnjak, završeni teolog, prirodoslovac i propali student medicine. Na povratku s tog pet godina dugog putovanja, taj će mladić napisati putopis pod naslovom Putovanje jednog prirodoslovca oko svijeta. Pošto je jak i jugozapadnjak dva puta omeo vožnju brodu njegova veličanstva Biglu, Brodi napokon, pod zapovjedništvom kapetana bojnog broda Fitzroya isplovio iz luke Davenport 27. prosinca godine 1831. 6. sječnja stigo smo u Tenerife, ali nam ne da doše da se iskrcamo. Bojahu se da ne donosimo koleru. Drugog smo jutra vidjeli kako sunce izlaze iza zupčastih obrisa otoka Gran canaria i kako iznenada osvjetljuje vrhunac Tenerife, dok su vunasti oblaci još zastirali donje dijelove. Bio je to prvi od mnogih krasnih dana koje nikada nećemo zaboraviti. Ono što će taj mladić vidjeti na putovanju oko svijeta i uzorci koje će sa sobom donijeti u Britaniju, potaknut će ga na pisanje jednog drugog dijela koje će potresti svijet. 1859. godine objavit će knjigu pod naslovom Postanak vrsta. Naravno, taj mladić koji se s 22 godine ukrcao na jedrenjak Beagle zove se Charles Darwin. Čovjek će će dijelo biti jedno od prijelomih trenutaka u povijesti čovječanstva. Charles Darwin rođen je 12. velječe 1809. godine u Shrewsbury-u, gradiću u Engleskoj, govori profesor dr. Josip Balabanić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Charles Darwin potječe iz jedne vrlo dobro situirane građanske obitelji, posjednika, u blizini Londona, su živjeli njegovi pređi. Oni su bili u nekoliko naraštaja ugledni građani, Njegov djed je bio Erasmus Darwin, liječnik, ugledni liječnik i zanimljivo pristaša Lamark, Lamarka, Žanatis Lamarka, sam je napisao zoonomiju. U stihovima je prikazao tu transformaciju, kako se, pro, kako se mijenjaju polako u vremenu vrste, a da ostaju iste. E, njegov unuk, dakle, je ovaj, također bio određen da studira medicinu. Otišao u Edimburg i upisao medicinu, jer je njegov stariji brat Robert već studirao medicinu u drugoj godini je bio u to vrijeme. A i sam otac Robert, Darvinov otac, dakle, Charles' otac je bio liječnik, vrlo ugledan liječnik u Švilsberi u tom kraju gdje su oni živjeli. Tako dakle, je to jedna bila vrlo ugledna obitelj malih, srednje, srednje dobro stojećih posjednika i liječnika uglednih liječnika. Njega je poslao također, dakle, otac na medicinu k bratu koji je bio u drugoj godini i on je počeo studiju, ispito je dao kao normalno, dosta dobro i išao na te vježbe i tu se prenerazio ne razio se dojmilo kad su radili te pokuse, odnosno ne pokuse, nego operacije na ljudima bez kloroforma, kako se kaže, bez anestetika, na živo uz nešto alkohola. I to, u taj užas je njega toliko se dojmio da je prekinuo studiju medicine. Otac je vidio da od njega neće biti ništa, rekao mu je sam, dok je bio još u srednjem rekli bismo danas u srednjem ško, na srednjem školovanju, ti samo tebe zanimaju samo miševi, lov, kukci i ptice i te, od tebe neće biti ništa bižeš na sramotu svoje obitelji. I sad je vidio opet da je prekinuo tu karijeru koja je u obitelji bila vrlo, vrlo, vrlo tražena i oni su sami bili ugledni ljudi i jednostavno je vidio, najbolje je bilo da on ide na studiji teologije i da završi negdje lijepo na jednom ugodnom jednom, jednom mjestu gdje bi on obavljao službu pastora, bavio se svojom botanikom, kukcima i tako dalje. Nakon dvije godine mučenja na medicinskom fakultetu, Darvinovi otac vidio da Charles neće postati lječnik. Zato je sinu predložio promjenu u karijeri. A sin je poslušao očev savjet. I on je zaista poslušao oca. Otac je bio inače vrlo autoritativna, goropadna ličnost, preko 120 kilogram težine i tako nagao, malo dobar čovjek sigurno. Međutim, on ga je poslušao i u Cambridge na Christ Collegeu je upisao studij teologije. No, usporedo s teologijom, davao je dobro ispite i on je međutim se bavio prirodo prirodoslovljem. Tamo je bilo drugih studija, razni profesori, Sedzvi, Henslow, botaničar i drugi, i on je učio geologiju, učio botaniku, a već je i kod Granta u Edimburgu, kada je medicinu studirao, mnogo naučio zoologije. Tako da je on, kada je završio ovaj teologiju 831 ili 30. uglavnom je on bio dobro završeni teolog, ali dobro potkovan prirodoslovac. I botaničar, a isto pastor angl ovaj anglikanski John Henslow, koji je predavao botaniku u Cambridgeu, i prijatelj mu je bio stariji, razumije se, znao je da admiralitet traži nekoga koji je dobro upućen u prirodoslovlje, koji ima dobar dar za pažanja i koji bi mogao biti član te ekspedicije koja se upravo spremala da krene i provjeri neke mjere i da izmjeri neke dubine i da vidi neke otoke i obale od Južne Amerike pa oko svijeta i on je predložio Charlesa Darvina. Napisao mu jedno pismo koje je rekao, ja znam da vi niste završeni prirodoslovac, ali vi ste čovjek koji je najsposobniji da obavi taj posao. I otac je davao veliki otpor, no na ujak njegov uh, je uspio nagovoriti oca i primiriti ga, neka ga pusti i pustio ga. I tako su oni 1831. otputovali na Biglu, Njuškalu, oko svijeta i taj put je trajao punih pet godina. Kapetan Fitzroy već je jednom doplovio na brodu Adventure do obala Patagonije i Chilea i tamo je vidio čudesne biljke i životinje, pa je na ovom putovanju htio imati prirodoslovca koji bi ta čuda istražio i uzeo uzorke, ali kapetan je tražio još nešto. Putovanje je trebalo trajati godinama, pa se kapetanu Fitzroyu nije svidjela mogućnost da te godine provede u razgovorima s mornarima i svojim časnicima. Zato je tražio i nekog obrazovanog, kako bi mogao s njim razgovarati i kratiti svoje vrijeme. U Charlesu Darwinu dobio je i prirodoslovca i dobrog suputnika. Do duše nisu baš svi bili oduševljeni putovanjem mladog znanstvenika. U očima mnogih to je bio beskoristan posao. Tijekom putovanja, jedan Španjolski odvjetnik kada je čuo da Darwin na državni trošak pute oko svijeta kako bi proučavao prirodu i donio uzorke, rekao je Nitko nije tako bogat da bi mogao slati ljude da skupljaju takvo smeće. Darwin je na tom putovanju oko svijeta doživio prosvjetljenje. Na kraju svog putopisa napisao je: Među prizorima koji su mi se usjekli duboko upamćenje, nijedan svojom veličajnošću ne nadmašuje prašume što ih još nije unakazila ljudska ruka. Bile one u Brazilu, gdje su životne snage najmoćnije, ili one u ognjenoj zemlji, gdje prevladava smrt i raspadanje. Obje su hramovi napunjeni raznolikim proizvodima prirode. Nitko ne može stajati u toj samoći, a da ne bude ganut. Mora osjetiti da u čovjeku ima nešto više nego samo puk i dah njegova tijela. Od pojedinosti nema možda ničega što bi tako sigurno pobudilo na čuđenje, koliko prvi pogled na divljaka u njegovom pravom prebivalištu, čovjeka u njegovom najnižem i najdivnijem stanju. Mi se o hrli unatrag preko progujalih stoljeća i pita se, zar su naši pređi mogli doista biti ljudi kao što su ti ljudi kojih su nam znakovi i izričaji nerazumljiviji nego li oni u naših domaćih životinja? Ljudi koji nemaju nagona tih životinja, ali se još ne mogu pohvaliti ni ljudskim razumom ili barem vještinama koje su posljedica toga razuma. Prizor koji se Darwinu najviše usjekao u pamćenje bio je veliki potres u čileu, To je Darwin mogao vidjeti kako se mijenja zemljina površina. Jak potres od jednom razara naše najstarije uspomene. Zemlja. Taj pravi simbol čvrstoće. Pokrenula se pod našim nogama kao tanka korana kako i tekućini. Jedan jedini trenutak stvorio je u nama neobičan osjećaj nesigurnosti, što ga ne bi mogli pobuditi ni sati razmišljanja. Najznačajniji učinak tog potresa bijaše da je kopno ostalo trajno uzdignuto. Nema nikakve sumnje da se zemlja oko zaljeva Concepcion digla oko jednog metra. Jedna je mala, pećina stapličina koja sad strši iznad mora, nekoć bila pokrivena vodom. Na otoku Santa Maria izdizanje bijaše veće, na jednom je mjestu kapetan Fitzroy našao nakupine sagnjelih dagnja, koje su se još držale stijene, tri metra iznad crte najvišeg vodostaja, dok su prije stanovnici morali za najniže oseke roniti da do njih dođu. Kod Valparaisa se slične školjke nalaze u visini od 400 metara. Jedva je moguće sumnjati u činjenicu da je to veliko izdizanje izvršeno postepenim malim dizanjem, sličnim onome koje je pratilo ili bilo uzrokom potresu ove godine. Nakon pet godina putovanja u Englesku se vratio posve drugačiji čovjek od onog mladića koji je u prosincu 1831. godine krenuo na put oko svijeta. Kaže se da je taj put promijenio s njegov život. To je istina. Ne samo da je on postao pravi prirodoslovac koji je istesao svoj novi zanat u najboljem smislu riječi, nego je on u isto vrijeme i promijenio gotovo svijetonazor. Jer dok bio uvjeren u svaku riječ Biblije na polasku na put. Pa je onda prema ustavljenom načinu svaćao doslovno biblijski tekst u kojem se kaže da je Bog stvoritelj neba i zemlje i svega što je na zemlji bilo bilje, bilo životinje, bilo minerali, bilo ljudi, dakle sve je Bog stvoritelj toga i to tako da je na početku Bog stvorio nebo i zemlju i dao da zemlja proizvede životinje po vrstama njihovim, bilje po vrstama njihovim, da provre vroda ribama po vrstama njihovim, zrak, da se napuni pticama po vrstama njihovim. Znači od početka više manje tako bilo i do dana. Današnjega je ono bio više manje u tom pogledu na liniji takvog jednog svaćanja, statičnog svaćanja stvaranja. Tamo na tom putu je ono je promatrao, on je prikupljao prirodnine Dakle, minerale, biljke, životinje i stavljao ih je u razne svoje boce, u alkohol ili ih je preparirao na druge načine da to pošalje u Englesku i te zbirke su se gomilale na samom brodu i u kabini sa kapetanom Fitzroyom. Bilo je problema jer je to napunjalo sve prostore gdje god on mogao, ali svako malo i na su brodovi koji se vraćali u Englesku i one slao, tako da ga je kad se vratio 835. kranj ovaj, kući sve to čekalo. E, ali tamo što je Vidio. Na svakom dijelu tog putovanja, bilo na Kanarskim otocima, bilo uz obalu Južne Amerike, bilo u svojim izletima prema Andama ili u Pampaske predjele, bilo na Galapagosima, bilo na Madeira otocima, bilo na takozvanim Krgulenskim otocima, bilo na, juž, na rtu dobre nade u Južnoj Africi, bilo opet natrag u Americi. Vidio je svuda da je živi svijet ne samo različit, pa se pita zašto je Bog stvoren na različitim stranama, na različitim otocima i bliskim obali ili na istim geografskim širinama gdje su klime gotovo identične, drugačiji bilni, drugačiji životinski svijet. I njegova vjera, reklo bi se tako, ili uvjerenje ili stav prema promjenljivosti ili nepromjenljivosti živog svijeta se temeljito, po, uz, reklo bi se, promijenila ili uzdrmala. I tako da on više ne vjeruje u stalnost, on vjeruje u promjenu, u neku transformaciju. Ako Bog stvoritelj nije jednom stvorio sva bića oko nas, tko je onda tvorac života na zemlji. Na svom putovanju Darwin je primijetio statke izumrlih sisavaca, a drugim su mu mjestima pažnju privukle rijetke ptice. Kad čovjek nađe životinje koje igraju tako neznatnu ulogu u velikom gospodstvu prirode, mora se začutiti zašto su uopće stvorene. Ali treba imati na umu da su one možda u kojoj drugoj zemlji bitan član životne zajednice ili da su to bile u neko prošlo doba. A na otočju Galapagos, usred tihog oceana, Darwin je tek upoznao čudesan svijet. Kad vidimo kako se na svakoj uzvisini diže vulkanski krater i da su granice rijeka Lave još uvijek jasne i očite, moramo smatrati da se na tome mjestu u geološki nedalekoj prošlosti prostirala neprekidna morska pučina. Tako smo, kako u prostoru, tako i u vremenu, čini se, prišli nešto bliže onoj velikoj činjenici, onoj tajni nad tajnama prvoj pojavi novih bića na našoj zemlji. Ali ta tajna nad tajnama bila je tvrdorah za Darvina. Po kakvim se načelima događa to stvaranje i promjena? Pomoć u rješavanju tih pitanja doći će od geologa Charlesa Layla. Na putovanje Darwin će ponijeti prvi svezak Lailovih načela geologije. Drugi svezak doći će do Darvina za vrijeme njegova boravka u Južnoj Americi. Od tog geologa Darwin će uzeti načela po kojima se zbivaju promjene u svijetu. A to su principi postupnosti to znači gradualizam, znači polagana promjena i princip aktualizma. Znači da djeluju vjerojatno neki zakoni koji su ostali od početka do danas u tom dugom, ipak nekom vremenu stalni. Pa mi ćemo danas poznavajući te zakone, ipak videći kako oni djeluju, možda moći protumačiti kako se to dogodilo u prošlosti. I tako se u njemu ta slika slagala, tako se vratio u, ong, u Englesku 835. Oženio se 842. u vremenu napisao niz dobrih dijela, radio je, dakle, na rukop, obrađujući tele zbirke iz izvjet... Uvješća je trebalo dati i admiralitetu i, i tako dalje i, mora, i izašlo je nekoliko izvrsnih dijela i počelo je u njemu takle, sazrijevati ta misao o promjenama živog svijeta po kojim, i o zakonima po kojima se to zbiva. Ali Darwin se morao suočiti sa starim objašnjenjima o postanku života na zemlji tada sredinom 19. stoljeća, još je uvijek bilo jako mišljenje koje se stvorilo u srednjem vijeku. Ako bi se gledalo razdoblje prije 16. i 17. stoljeća, kroz cijeli srednji vijek, tu ima više manje vlada, fiksizam. To znači jedna paradigma, jedan obrazac u razmišljanju koji taj svijet gleda kao konstantan, kao postojan, stalan, od vremena kad je svijet stvoren. Tako da će pod kraj 16. stoljeća glasoviti biskup Asher škotski biskup, dakle iz Škotske, točno izračunati na temelju biblijskih genealogija koliko je svijet star, pa je onda ispalo da je star negdje oko 6006 godina, a da je stvoren, ako gledamo od Krista unatrag, 4000 godina otprilike, pa to je bilo u petak, 23. listopada, 4006. Novovjekovna znanstvena revolucija koja je započela u fizici sa Isaacom Newtonom tijekom 18. stoljeća dovela i do revolucije u biologiji. I tada se postavljaju prve teorije koje tvrde kažu da su ipak postojale neke promjene takve vrsti koje nisu, koje, u kojima nije bio cijeli taj živi svijet jednak kako je bio od početka, nego da je bilo promjena i samih tih vrsta kako je Bog stvorio vrste bilja i životinja po vrstama njihovim, ali da su i vrste doživljavale promjenu, pa čak i da su postajale neke vrste iz drugih vrsta. Tako je u 18. stoljeću jedan poznati Isosovac Köliker sam postavio teoriju o postanku čovjeka od majmuna. No, to je doživljeno kao jedan kuriozitet. Pa kad je i sam Karl Lineus, koji je bio inače fiksist, koji je bio uvjeren u nepromjenljivost vrsta, pod života malo i korigirao to svoje mišljenje i počeo je sumnjati u to, pa je govorio o nepromjenljivosti u okviru tipa, možda roda dalje, Ali on sam je u klasifikaciji čovjeka stavio zajedno sa majmunima, među primate, među najviše sisavce dalje podrazumijevajući po tim da oni imaju neku vezu koja je i možda u nekakvom postanku, bliskom postanku, iako nije govorio u evolucijskom smislu da su se ljudi razvili od majmuna. Evo, ali međutim, najvažnije je ipak reći da postoji nekoliko autoriteta u biologiji kao što je bio Buffon, onda pogotovo Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck sa svojom teorijom transformizma, o transformaciji vrsta, o promjenjivosti vrsta u vremenu i to dao je potpuno jednu svoju suvislu i da okruženu teoriju, tako da se može reći da postoji također misao o promjenjivosti živog svijeta i prije samoga Charlesa Darvina. No to ipak u kratko bi se mogli reći nije evolucija. Godine 1842. Darwin je olovkom napisao kratki opis svojih misli. Djela je bilo dugo 35 rukom napisanih stranica. S vremenom, taj će rukopis narasti na nekoliko stotina stranica. Ali u to vrijeme, njegove su mu se misli činile još preslabo zasnovane. Dakle, nije samo čijenica da promjena postoji, nego na koji način se to događa, ta promjena. I on je stavio svoju susvoju pozornost na varijaciju na varijabilnost potomstva na to da izranja neprestano novost u tom procesu, prirodnom procesu. Ne da postoji nešto veće, pa tu imamo neko je malo veći, neko je malo manji, nego mora se vidjeti da je neprestano nadiru strašnu individual, individualiteti, jedinke koje su sve različite, jedinstvene, uniknis. I on je onda se dao da bi on tu svoju neku teoriju, to svoje zapažanje vidio kako je to inače kod životinja. Sam se dao eksperimentiranje, pa je uzeo jednu vrlo zapostavljenu skupinu rakova Desetronožaca, to su lupari, vitičari koji se na brodovima inače hvataju ispod parazaraju, drvene brodove i tako. I on je onda s njima pravio pokuse i napravio dvije monografije u šest, sedam godina intenzivnog rada. I te monografije su i danas primjer velike marljivosti i, i okrivje znanstvenog pristupa, anatomija, dakle paleontologija tih, te grupe životinja. Ali što je, što je njegov plod bio toga? Da je on stvarno vidio da svaki individum, a kroz ruke mu je prošlo na desetke tisuća tih individuma koje je preučavao, svaki je bio drukčiji u nekom detalju. Evo, to je, to je bilo bitno za njegovu teoriju. No u ovim okolnostima u kojima čovjek stvara tijekom recimo tako povijesti, pa izabire između potomstva ono što mu odgovara, a drugima ne da da se razmnožavaju, s da je taj izabiratelj čovjek Variabilnost je prirodni proces, dakle, varijacija je tu. Uniju ustvrdio vrlo, vrlo pronicavo i to je ostalo nešto što i do dana se divimo kako je do toga došlo, da je ta variabilnost očito neograničen proces koji nema granice. Da to možda nešto, što, vjerojatno nešto što je otvoreno mogućnostima i da to ne može biti neke granice. Mi ne znamo po kojim zakonima se to događa, mi kažemo da je to slučajno, kaže on u svom dijelu, ali je sigurno to po nekim dubokim zakonima koje mi ne znamo. No dobro, kad to čovjek koristi i on to svjesno radi, Ko u prirodi sada bira ako je to, ako se to isto događa, Ovamo čovjek radi za svoju korist i postiže taj veliki uspjeh. To su naši konji, to su naši golubovi, to je naša pšenica, to su naše voćke, ali ko u prirodi to radi? Kajem 30. godina 19. stoljeća, Darwin će upoznati dijelo Thomasa Malthusa, još jednog pastora Anglikanske crkve. On je radio u župi koja je bila u radničkom prebrađu Mančestera. Godine 1838. pročitao sam radi razunode Malthusovu knjigu o napučenosti. Kako sam bio već prije upoznat sa sličnim činjenicama u načinu života biljaka i životinja, odmah sam mogao ocijeniti svu važnost borbe za obstanak koja se osvuda zbiva a u istimah bio sam zatečen mišlju da se uz takve uvjete korisne promjene moraju očuvati, a škodljive uništiti. I on uh, se bavi problemom toga prenapučenosti. Da mnogo djece se rađa, da su uvjeti takvi da hrane nema dovoljno, da onda postoji taj nekakav ipak, da bi ljudi morali pripaziti pa imati ipak jednu kontrolu nad tim rađenjem, pa zato se kaže da je to maltuzijanizam kao kontrola rađenja, ali mogli bi ljudi sami, međutim ljudi to ne rade i nisu dovoljno pametni, pa onda to priroda sama svako neko vremena uslijet tih napetosti jer nema hrane, dola dolazi do ratova, dolazi do bolesti, pa se eliminira, doveti se svaki 25 godina od jer postoji jedan princip da se hrana može eventualno povećati aritmetičkom progresijom 1, 2, 3, 4 u velkom vremenu, a, a, a sami ovaj pučanstvo raste geometrijskom progresijom 2, 4, 8, 16, 32. U istom vremenu će doći do 5, 6 puta veća razlika u, u obzirom na hranu i nema dovoljno dati. Dakle, izvora za život. Kad je to pročitao Darwin, da dolazi automatizmom do, do korekcija na neki način, ratovi, bolesti i tako dalje, sinula mu ideja pa u prirodi se to isto događa. U prirodi postoji tendencija hiperproduktivnosti, da ima potomstva više nego može dobiti hrane, svjetla, zraka i tako dalje. Pa to je onda samo od sebe se dogodi da neki koji nisu fit, koji nisu podobni tim uvjetima konkretnim, jednostavno bivaju eliminirani. I je, to je nazvao selekcija. I kad, je čov, kad čovjek tamo radi artificial selection, umjetnu selekciju, a ovo je nature selection, prirodna selekcija. Putovanje oko svijeta donijelo je Darwinu i zdravstvene probleme. Pet godina provedenih na skučenom brodu, ili kada bi se skrcali na kopno dani provedeni u pješačenju, jahanju i spavanju pod vedrim nebom, ostavili su traga na Darwinu. Načela ga i morska bolest, od koje je stalno patio na brodu. Nakon povratka s putovanja, proveo je samo pet godina u Londonu. Godine 1842. kupio je mali posjed u grofoviji i Kent i tu je živio sa svojim suprugom. Nešto je novaca uložio u tada cvatuće željeznice i moj pristojani metak. Li taj ladanjski život uglednog putnika oko svijeta, prirodoslovca i završenog teologa, došao je u pitanje? Posjedice Darwinove teorije, koja je tek tada nastajala, mogli su sve to okrenuti na glavačke čak i njegov obiteljski život. On je rekao jednostavno kao da sam doživio otkrivenje, jednostavno je progledao, ali u isto vrijeme bio svjestan da je otkrije mehanizam gdje se u prirodi inače postavljalo Boga koji je dizajner, koji planira, koji je cijeli svijet stvorio tako da jedno služi drugome, da je svijet šaren, da ima lijepe boje, da privuče kukce, da oni izvrše oprašivanje, da bude onda neke sjemenke ili neki plodovi za hranu životinjama i ljudima i tako dalje. Sve u jednom lancu bića koja služe jednom drugima, dakle jedna svrhovitost, teleologija, a ovim da dan puta vidimo samo slučaj i mehanizam. Znači, eliminiramo stvoritelja. I kako mu je žena inače bila iz velike vjernik i iskreni vjernik, kršćanski vjernik, on je u prvom redu osjetio da će povrijediti osjećaje svoje žene. I on joj je napisao jedno pismo. Eto živjeli su na, u istoj kući, u danhouseu, ali eto tako je bilo taj građanski način komunikacije, da je tako mislio bolje je reći neke stvari. Tak, da se osjeća kao da je učinio ubojstvo i da ne zna objasnuje ukratko o čem se radi. Poznato je u toj njegovoj korespondenciji, da je ona odgovorila isto tako pismeno njemu i rekla je da on razumije težinu njegovoga, muke njegove i da Ipak smatra da je on poštenu u duši čovjek i da on iskreno to sve istražuje, da Bog vidi njegovu dobrotu i da ona zna da oni neće biti odvojeni ni na drugom svijetu. Darwin je radio na svom dijelu dugi niz godina. To je trebalo biti veliko dijelo kako po svom značenju tako i po obsegu. Doduše na taj način Darwin odgađao njegovo objavljivanje jer je znao kako će ono reakciji izazvati. I odgađao je sve do 1858. kada je stiglo jedno neugodno iznenađenje s istočnih mora. On je onda na puta dobio poštom sa Malajskog arhipelaga pismo i jedan članak, opširni članak, jednu malu studiju od Alfreda Ar Rasela Wallisa jednog drugog biologa, zoologa, koji je bio potpuno drugačijeg profila i društveno podrijetlom i siromašnog sloja i teško je živio, skupljao po cijelom svijetu razne zbirke, radio životinske od kukaca, posebno i prodavao i tako preživljavao, ali i na malaskom arhipelagu bio je u tom svom proučavanju i skupljanju. I tamo je on razmišljao očito mnogo i došao je do zaključka da je varijacija izbor te promjene, i da vrste su najvjerojatnije nastale upravo u toj borbi, onih koji su sposobniji ili manje sposobni u nekom naraštaju. To je sve on prikazao u tom svom članku koji je uputio Darwinu, nema veću pojma o njegovim razmišljanjima i što je on već 15-20 godina ranije domislio. Kada je Darwin otvorio to i pročitao, bio je zaprepašten. I vidio je da je sav njegov trud na kraju i drugi čovjek došao do istog otkrića načela prirodne selekcije, variacije kao izvora promjene i potužio se Henslowu i drugim svojim prijateljima što da radi. Prijatelji su rekli Darwinu da mu nema druge nego da objavi svoje dijelo. I tako je 1859. godine objavljena knjiga Postanak vrsta s pod naslovom putem prirodnog odabira ili očuvavanje povlaštenih rasa u borbi za život. Na kraju uvoda Postanka vrsta Darwin je napisao. Nitko se ne treba čuditi što mnoge stvari glede Postanka vrsta i varijeteta ostaju još uvijek nerazjašnjene ako samo vodi računa o našem dubokom neznanju u pogledu uzajamnih odnosa mnogih bića koja oko nas žive. Tko može objasniti zašto je neka vrsta nadaleko rasprostranjena i vrlo brojna, a zašto je neka druga, njoj srodna vrsta, skučenog životnog prostora i rijetka. A riječ je o odnosima od najvećeg značenja, jer oni određuju sadašnje blagostanje i, kako sam uvjeren, budući uspjeh i promjenu svakog žitelja planeta. Iako su mnoge stvari još nejasne i još će dugo biti nejasne. Unatoč tome, nakon najozbiljnije proučavanja i nepristrana rasuđivanja za koje sam sposoban, ja više ne sumnjam da je gledište koje je donedavno zastupala većina prirodoslovaca i koje sam i ja ranije zastupao, naime, da je svaka vrsta bila neovisno stvorena, pogrešno. Potpuno sam uvjeren da vrste nisu nepromjenjive, nego da su vrste koje pripadaju takozvanim istim rodovima, po ravnoj lozi potekle od nekih drugih, obično izumrlih vrsta. Nadalje, uvjeren sam da je prirodni odabir bio najvažniji, ali ne i jedini uzrok preinačavanja. U čem je novost uopće Darwinove teorije? Mnogi, pogotovo i u nekim narodima, recimo i Francuzi će isticati da je Lamarck zapravo sve to postavio, ali da je u svijecem okolnosti Darwin izbio na površinu i da se nepravedno njega ističe ima i drugih kao evolucionista, i Buffon također, i Goethe na kraju, koje i mnoštvo drugih je bilo. Znate, čini se da je bit u tome kako se shvaća što je u, u promjeni. Kod Lamarka konkretno je transformacija vrsta koje već postoje. Te su vrste u prirodi jednostavno u jednom sustavu svijeta koji je sklad i punina i ako se negdje nešto uništi, ako odumre, ekstinkcija neka, onda se to popuni. Jednostavno na neki način. Pola marku dođe jednostavno do popunjanja novim pojavom iz neživoga, nastane nekako ta forma i nekom ubrzanom svojom promjenom mora doći do te forme koja je da bude sklad. Transformacija vrsta drugih ide jednostavno prema nekom sve savršenijem obliku, ali vrste se ne mijenjaju. Čak malo drastično rečeno, sam Lamarck je napisao da i čovjek nije drugo nego vrsta majmuna. Vrsta, majmunska vrsta, ali savršeniji majmun. I opet ništa nikom nije bilo, jer je on to dosta neuvjerljiv bio, većine onih koji su to čitali. Ali Darwin jednostavi, dakle neka bit ostaje ista, esencija. Tipovi su gotovo brojem isti od početka svijeta do danas. Ako Darwina se bit promijeni, nastaju nove biti. Nastaju jednostavno nova bića. Bića kakvih nije bilo. To vrste bića. Mi bismo danas reklo, rekli, novi genomi nastaju. Genomi su definirani, idealne slike bi se reklo, nečega što ima određene sposobnosti, a prema drugim genomima ili drugim vrstama je izolirano. Nema reprodukcije, nema miješanja Jer je inkopatibilnost, nesumjernost onih koji su, geni bismo mi danas rekli, ne, ne pašu drugim genima druge vrste. To nastane evolucijom. I iz jedne vrste, već redovito divergencijom nekoga njezinog dijela, uslijed neke odjeljenosti, izolacije, dolazi do udaljavanja tih značajki koje se onda ustale na taj način da je to drugi genom. Evolucija se definirati može. Moderna definicija evolucija je premetanje gena. over, premetanje gena. Ali još razumljivije bi se moglo reći nastanak novih vrsta. Među svim promjenama, makoliko bile one beznačajne i od bilo čega one ovisile, imaju najviše izgleda da ostanu na životu i da imaju potomke, one koje najbolje odgovaraju beskrajno složenim odnosima s drugim živim bićima i fizičkim uvjetima. Njihovi potomci imaću opet sa svoje strane više izgleda da će preživjeti, jer od mnogobrojnih jedinki svake vrste koje se u stalnim razmacima rađaju, ostane na životu konačno samo neznatan broj. Taj činilac, uslijed kojega se očuva i svaka neznatna promjena, koja je bilo čime korisna, nazvao sam izrazom prirodno odabiranje, da bih time podsjetio na njegovu sličnost s odabiranjem koje primjenjuje čovjek. Ali izraz koji često upotrebljava Herbert Spencer, preživljavanje najprilagođenijega, tečniji je, a osim toga i isto tako zgodan. Nakon postanka vrsta, više ništa nije bilo isto. To je dijelo promijenilo način na koji su ljudi gledali na živi i neživi svijet, na prirodu i na same sebe. Bio je to potres kako ga ljudi nisu dugo doživjeli. Pitanje sigurnosti, je li? Mi, da li možemo biti potpuno sigurni, mi smo u jednom odredujem trenutku, ali se mijenja kontekst prema kojem se mi također postavljamo i naša spoznaja jednostavno mora tražiti nadalje. Sijela naša moralnost ili neki principi po kojima mi formiramo svoj život sigurno je također vremensku ima dimenziju u kojoj je nastalo to. I možemo tumačiti i protumačiti mnoge pojave i neke mnoge sličnosti sa sličnim životinjama, pogotovo primatima, tako da vidimo upravo te genome dokle su oni bili zajednički, pa onda su bili i neka matrica za neko ponašanje koje je onda dalo ono što, što mi danas imamo konkretno kod gorile ili kod čimpaze još više ili kod bonono majmuna ili kod čovjeka. I onda nastaje pitanje što je to i kada bilo i dogodilo se u tom ljudskom, u toj biološkoj podlozi, koju mi kažem, zovemo genotip u svakoga pojedinca, da onda ona se može još manifestirati ili izraziti na određen način. Variacijska, dakle, teorija evolucije, prava evolucija. Ne, nema evolucije, moderne evolucije prije Darvina postoja možda transmutacija, neke skokovite, neke promjene, da se neka vrsta možda nekako čudesno pretvori iz jedne vrste u drugu, to je u srednjem vijeku, su znali govoriti od hrasta čovjek ili ne znam što, ili neka životinja u drugu životinju, dakle neka esencija da se naglo promijeni i skokovito, ali Lamarck govori također o gradualizmu kao je Darwin, ali to opet nema promjene vrste, ne može se proskočiti to. Kod Darvina postoji variabilnost koja otvara mogućnost da se dogodi to da neka bit, ajde recimo tako starim riječnikom, da neka esencija postane nova esencija, a da ostane moguće i stara esencija. I evolucija je postajanje novih vrsta. Kad mi danas gledamo taj rezultat, nakon oko 3,8 milijardi godina evolucije ili postojanja života na zemlji, strahovito vrijeme, onda bi se moglo reći da vidimo zapravo da je danas najveći broj vrsta na zemlji. Nikada u nijednoj geološkoj epohi nije bilo toliko vrsta. Ali interesantno da je pred 600 milijuna godina kada je život bio praktično samo u moru, osim ako isključimo bakterije i neke alge koje jednostavnište su mogle biti na kopnu, dakle u moru je bilo 60 koljena ili tipova životinja samo, a danas ih ima samo 30 no od tih 30-ak tipova, među kojima su onda već bili preko, pre, prije oko 600 milijuna godina u Prekambriju i Svitkovci, dakle, i mi smo Svitkovci, hrađežnjaci, tada je bilo svih tih tipova, pa i ovi koji su danas, ali ih bilo duplo dvostruko više. Međutim, ni tada nije bilo vrsta više nego samo tipova organizacije. I u svim drugim epohama prevladavaju nekada gmanzovi, kastije nekada ptice, nekada kastije opet golos jemenjača i tako dalje, ali kad se gleda sve to skupa vrsta, dakle, tipova bića ili raznih esencija ili genoma je danas najviše i to je ta biološka raznolikost. Rezultat takvog procesa, variacijske, dakle, evolucije je i čovjek. Pojavio se pred par sekundi u tom dugom vremenu, dakle, ali i njegov genom formiran je pred oko dva milijuna godina i vjerojatno nije bitno promijen do danas. Nešto je konačno dograđen pred oko 200 tisuća godina sa tim tipom čovjeka koji je preplavio konačno svu zemlju, a nastao također u Africi. Reakcije na knjigu bile su žestoke. Pojam prirodnog odabira i zazvoje da osta bure, ali još veću buru izazvala darvinova postavka o borbi za opstanak. Moram odmah reći da ja rabim taj izraz borba za opstanak u širokom i prenesenom, metaforičkom smislu, podrazumijevajući njime ovisnost jednog bića od drugog i podrazumijevajući, što je još važnije, ne samo život jedinke, nego i uspjeh da ostavi potomstvo. Zaista se može reći da se u vrijeme gladi, dva pripadnika porodice pasa stvarno međusobno bore tko će doći do hrane i preživjeti. Sve što možemo učiniti jest da stalno imamo na umu kako svako organsko biće teži da svoj broj poveća geometrijskom progresijom. Da se svako u nekom razdoblju svog života, tijekom nekog godišnjeg doba, za vrijeme svakog naraštaja ili u razmacima, mora boriti za život i pretrpjeti veliko uništavanje. Dok razmišljamo o toj borbi, Možemo se u punom uvjerenju tješiti da rat u prirodi nije neprekidan, da nema osjećaja straha, da smrt obično nastupa brzo, te da snažni, zdravi i svretni preživljuju i da se množe. Mnogi su smatrali da u prirodine dominira borba. Samuel Butler odbacio je Darwinovo učenje riječima da je ono noćna mora pustoši i smrti. George Bernard Shaw napisao je da kada bi bila točna teorija prirodnog odabira, samo bi budale i lupeži mogli podnijeti život, govori profesor doktor Josip Balabanić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Sam Darwin je bio čovjek koji je dobro osjećao da je ipak, kako je on zvao, my theory, moja njegova teorija, ipak jedna novina, jedna novost i da ona, bez obzira na to, što je pripremljeno donekle, rathodilo je nekolicina ljudi. U njegov vrijeme živi Herbert Spencer, filozof i sociologi. Jedan vrlo utjecajan čovjek koji je na desetke i desetke knjiga napisao iz područja psihologije i sociologije i filozofije. Baš pod nekim aspektom evolucije. I on je govorio prvi Herbert Spencer i o samoj borbi za obstanak. I govorio je prvi i o, i o ovaj, dakle um, nekim drugim, evoluciju samu koristi kao izraz i tako dalje. No, ovaj, sam Darwin osjeća da je njegova teorija ipak novina. U prvom redu, isto tako je Darwin bio svjestan, očito, da i prije njega da je bilo onih koji su na neke elemente svega toga dolazili. I što se dogodilo? Kada je njegova knjiga izašla, onda je bilo odmah nekoliko recenzija koje su bile vrlo oštre. Dvije su osobito bile zapažene u najprominentnijih list ovim znanstvenim ovim revijama. Jedno je napisao Mivart, je on zoolog i obraćanik inače na katoličanstvo iz protestantizma, odnosno anglikanizma, a drugi je bio sam geolog Sedžik. Jedan i drugi su ga napali žestoko. S time da je Sedžik ovaj, rekao da ako je to točno, ako je sve to mehanizam, ako je to sve slučajnost, i ako je tako nastao čovjek, onda nema nikakva razloga da čovjek bude moralan i da bude etičan, da on se ponaša nekako drugčije od onih koji imaju zube, panđe i slično, I da jednostavno, ako može i ako ga, ako ga neće to neko spriječiti i onako upotaji i ako ima silu da radi sve tako kako mu padne na pamet, da nas dovodi dakle, ponovno natrag u džunglu. Mivart je opet vidio da bi time Dakle, tu Bog stvoritelj je izbačen iz igre na način da on nije stalno prisutan u tom procesu, da je tu, dakle, opet mehaničko događanje, ali onda je on bacio jednu teoriju koja će se sad onda nakon toga vući više od sto, stotinu godina, to je takozvana teorija umjerenog evolucionizma, gdje je Bog potreban negdje na početku da se pojavi iz, ne, iz neživoga živo, da onda intervenira on svojim specijalnim zahvatom, pa onda život bi se dalje odvijao po zakonima koje je unutra postavio, ali onda kada majmun ili nekakvi ljudi, nekakvi savršeni dakle sisavci dosegnu jednu razinu, onda bi im dao posebni princip dušu. Svak, o tim prvim ljudima Tako da bi ti postali razumna bića A svakom čovjeku kada ga majka začne Bi također intervenirao I stvorio mu tu besmrtnu dušu I tako je taj umjereni evolucionizam A priznavši selekciju mi var pomiriti No drugi su jasno strahovito napali Darvina I neki prirodoslovci ga nisu prihvatili Ali najviše školovani teolozi i ljudi koji su bili kao vjernici i osjećali su koji su puno postavljali na taj fundamentalizam biblijski znači na doslovno shvaćanje biblijskog kazivanja. Protivnici darvinove teorije bili su brojni vjerska opozicija bila je posebno jaka. Pogotovo po pitanju veze između ljudi i njihovih životinskih predaka. Tako kada su konzervativnog političara i dugogodišnjeg britanskog premijera Benjamina Dizarelia pitali je li čovjek majmun ili anđeo, ovo ovaj je odgovorio ja sam na strani anđela. Ali ubrzo je protivnika bilo sve manje i od Arvinovoj teoriji se više nije tako žučno raspravljalo jer druga polovina 19. stoljeća bila je vrijeme vladavine vjere u napredak i znanost i Darvinovo djelo prihvaćeno je kao jedan veliki korak u odgonetavanju tajni prirode, sve do 20. godina 20. stoljeća. Godine 1925. ponovo se razbuktala polemika oko Darvinovog dijela. U Daytonu, gradu Američkoj saveznoj državi Tennessee, Johnu Thomasu Spenceru suđeno je jer je poučavao teoriju evolucije. Takozvano majmunsko suđenje bilo je farsa, ismijano je znanstvene zajednice, ali je to suđenje označilo ponovni početak razmirica oko Darwina i njegove teorije. Darwin taj cirkus više nije morao podnositi. Umro je 1882. godine i pokopan je sa svim počastima u Westminsterskoj opatiji. Nedavno je u anketi Timesovog književnog priloga njegovo djelo postanak vrsta proglašeno drugom najboljom knjigom drugog tisućeća. Na prvom je mjestu Dantova božanska komedija. A filozof Daniel Dennett napisao je, ako bi morao dati nagradu za najbolju ideju koja je nekome pala na pamet, dao bi je Darwinu, dobio bi ju prije Njutna ili Einsteina. Povijest četvrtkom Now I'm the king of the swingers Oh, the jungle VIP I've reached the top and had to stop And that's what's bothering me I want to be a man, man cup, And stroll right into town And be just like the other men I'm tired of walking around Oh, ooby-doo Ooby I want to be like you